Седжік. Відтак повагом рушила до дверей. Лице Вельвіри Блейк було мертвотно-бліде. Хвилин за п'ять стара жінка заворушилася. Відтак міс Марпл вирішила, що її звичайний короткий перепочинок після вбирання та спуску по сходах вочевидь затягнувся. Час було виходити на двір і втішатися чарами Лондона. Пройшовши крізь обертові двері, вона подимки смакувала всі його красоти. Ірландський швейцар, що знову заступив на чергування, повернув її до дійсності. «Вам потрібне таксі, мадам?» – твердо сказав він. «Ні, мабуть, не треба», – сказала міс Марпл. «Здається, тут близенько автобусна зупинка». «Вам краще не сідати до автобуса», – наполягав швейцар. «Дуже небезпечно стрибати до автобуса в похилому віці. Автобуси рвучко рушають з місця, раптово зупиняються і знову рушають. Вам відтопчуть ноги. Молодь нині геть бездушна. Я викличу для вас таксі, і ви поїдете, мов королева, куди лише забажаєте». Міс Марпл поміркувала, і погодилася. «Що ж, добре», – сказала вона. «Може, мені справді краще взяти таксі?» Швейцарові не довелося навіть свистіти. Тільки-но він ляснув пальцями, як зараз же з'явився таксомотор. Міс Марпл бережно посадовили в кабіну, і вона вирішила негайно їхати до крамниці «Робенсон і Клівер». Щоб оглянути чудовий набір справжніх ляних простирадл. Вона залюбки сіла до машини, і, як напророкував швейцар, відчула себе королевою. Вона уявила собі ляні простирадла, ляні пошивки та добропристойні скатертини без у тих безглуздих мальованих бананів, смокви, вишколених собак та інших луб'яних зразків, здатних хіба дратувати під час прання. Леді Седжвік підійшла до конторки чергового. «Містер Гамфрі у себе?» «Так, Леді Седжвік». Міс Горінш помітно здригнулася. Леді Седжвік обійшла конторку, постукала у двері і, не чекаючи на відповідь, увійшла до середини. Містер Гамфрі стурбовано глянув на неї. «Що ви?» «Хто наймав Майкла Гормена?» «Парфіт звільнився», – похапливо промовив містер Гамфрі. Місяць тому він став жертвою автомобільної аварії. Нам довелося зразу ж замінити його іншим. Цей чоловік здавався бездоганним з усіх поглядів, чудові рекомендації, служив у війську, бездоганна характеристика, може, не надто блискуча, та іноді – це навіть краще. Ви маєте до нього якісь претензії? Я не хочу, щоб він тут був. Якщо ви так наполягаєте... Сповільно промовив Гамфрі. Ми попередимо його про звільнення. Ні, так само сповільно промовила леді Седжвік. Нема часу воловодитися. Не панькайтеся з ним. Розділ шостий. Ельвіра. Хелоу, Брджет. Шановна Ельвіра, Блейк відчинила парадні двері на майдані Онслоу Сквер, і її подруга Бріджет поспішила їй назустріч, побачивши її з вікна. на нагору, сказала Ельвіра. Слушно, так буде краще, інакше нам не вспекатися матері. Двоє дівчат шаснули вгору сходами. Щоб не потрапити на очі матері, яка тільки но вийшла зі спальні на сходивий помісток. Яка ти щаслива, що не маєш матері! кинула Бріджит, задихаючись від швидкого бігу, потягла свою подругу до спальні і щільно зачинила двері. Розумієш, мама не докучає своїми пестощами, поцілунками. А скільки вона ставить запитань і вранці, і вдень. «І ввечері? Куди ти йдеш? Та хто тебе зустрів?» «Усе це пуста балаканина. Може, їй нема про що більше думати?» – неуважно відказала Ельвіра. «Послухай, Бріджит, мені треба залагодити одну страшенно важливу справу, і ти повинна мені допомогти. Із задоволенням, як зможу. Йдеться про чоловіка? Ні, фактично йдеться не про це». Мені треба майнути на день-два до Ірландії, і ти повинна мене прикрити. Зараз тобі нічого не скажу. Ніколи. Маю зустрітися зі своїм опікуном, полковником Ласкомом, о пів на за сніданком у Пруньєра. А як ти розв'язалася з Карпентер? Непомітно втекла від неї у Дебенгемі. Бріджет захихотіла. А після обіду... Вони відвезуть мене до Мельфордів. Доведеться жити з ними, поки мені виповниться 21 рік. Який жах! Сподіваюся їх перехитрувати. Кузину Мельфред нічого не варто обдурити. Вирішено, що я вчитимуся. Там є навчальний заклад під назвою «Сучасний світ». Учні відвідують лекції, музеї, картини галереї, палату лордів і таке інше. Вся штука втім, що ніхто не знатиме, де ти перебуваєш у даний момент. Нам доведеться перебороти силу селену труднощів. Переборемо, захихотіла Бріджет. Подолали ми перешкоди в Італії чи ні? Стара Мартінеллі вважала себе за вельми сувору. Звідки їй було знати, на що ми здатні, як захочемо? Обидві дівчини засміялися. Приємно було усвідомлювати, що їм поталонило перехитрувати наглядачку. «До того ж, не довелося накреслювати тьму-тьмущу планів», – зауважила Ельвіра. «Зате ми брехали, як шовком шили», – сказала Бріджет. «Чи дістала ти звістку від Гвідо? Отак. він написав мені довгого листа під ім'ям Джиневра, наче він від подруги. Та годі вже». Я хочу, щоб ти перестала стільки базікати, Бріджет. На нас чекає сила справ, а в нас ледве півтори години. Тепер вислухай уважно. Завтра, як умовлено, я йду до зубного лікаря. Зустріч легко скасувати. Я можу подзвонити по телефону, або ти зможеш подзвонити звідси. Потім, приблизно о півдні, ти зателефонуєш Мельфордом, від імені своєї матері і скажеш, що зубний лікар запрошує мене до себе знову завтра. Тож я тим часом буду з тобою тут. Усе має вийти якнайкраще. Певна річ, вона розводитиметься, які вони дуже добрі, і виливатиме свої почуття. Ну, а якщо ти не повернешся на завтра? Тоді тобі доведеться зателефонувати ще раз. Бріджит недовірливо глянула на подругу. Ще матимемо час подумати про це, нетерпляче сказала Ельвіра. Зараз мене хвилює одне гроші. Сподіваюсь, ти щось маєш? недбало запитала Ельвіра. Тільки два фунти. Не густо, мені треба купити квитка на літак. Я вивчала розклад, політ забере дві години. Багато чого залежить від того коли я зможу прибути до аеродрому. Навже ти мені не скажеш, що збираєшся робити? Ні, не можу. Але це дуже важливо. Ельвіра говорила якимось незнайомим голосом, і Бріджит із подивом дивилась на неї. Що-небудь сталося, Ельвіра? Так, сталося. І про це ніхто не повинен знати. Саме так. Страшенна, страшенна таємниця. Я повинна знати правду. З грішми скрутно. Тим часом я казково багата, ось що мене дратує, так сказав мені опікун. Але всі вони дають мені мізерні гроші на кишенькові витрати. Тільки но одержу, зараз і витрачаю. Невже твій опікун не позичив би тобі грошей? Це зовсім неможливо. Він поставив би чимало запитань, аби дізнатися, на що вони потрібні мені. О, Люба, неодмінно спитав би. Глузду не приберу, чому кожен намагається засипати тебе запитаннями. Ти знаєш, досить мені комусь зателефонувати, як мама неодмінно повинна поцікавитися, хто біля телефону. Спитати б, яке їй діло. Ельвіра неуважно похитала головою. А сама вже думала про інше. Ти коли небудь віддавала щось у заставу, Бріджет? Ніколи? Я навіть не маю уявлення, як це робиться. Запевняю тебе дуже легко, сказала Ельвіра. Ти підеш до ювеліра. У нього над дверима висять три кулі. Чи не так? У мене навряд чи знайдеться коштовність, яку візьме лихвар, сказала Бріджет. Невже у твоїй матері. Немає якихось коштовностей. Гадаю, краще обійтися без її допомоги. Певна річ. Тоді нам доведеться щось вкрасти. Ти що, здуріла? Як ми можемо наважитися на це? обурилася Бріджет. Що ж, може, й твоя правда. Але б'юсь об заклад, вона б нічого і не помітила. Ми могли б повернути це, перш ніж вона відкриє пропажу. Я певна. «Ми підемо до містера Болларда». «Хто такий містер Боллард?» «О, він щось наче родинний ювелір. Я завжди ношу до нього лагодити свій годинник. Він знає мене з шести років». Бріджет, гайда туди, негайно ж. У нас якраз є час». «Краще скористатися чорним ходом», – сказала Бріджет. «Тоді мама не стане на заваді». «Біля дверей старовинної фірми...» Болард і Уітлі, на замковій вулиці, дівчата зважились остаточно. Ти все зрозуміла, Бріджет? Здається, так, хволим голосом відказала Бріджет. Найперше, сказала Ельвіра, звіримо наші годинники. Бріджет ледь звеселилася. Цей знайомий із книжок вираз її підбадьорив. Вони тріумфально звірили годинники. Бріджит підвела свій на одну хвилину. «Початок операції рівно через двадцять п'ять хвилин. У мене буде доволі часу. Може, навіть більше, ніж треба. Та хай буде так!» «А якщо?» – почала Бріджит. «Що якщо?» – спитала Ельвіра. «Ну, скажімо, якщо я справді попаду під машину?» «Не попадеш?» – запевнила Ельвіра. «Ти ж добре знаєш, яка ти спритна». Та й увесь лондонський транспорт звик раптово зупинятися. Усе буде гаразд. Бріджет не переставала вагатися. Ти що, Бріджет, хочеш мене підвезти, га? Гаразд, сказала Бріджет. Я не хочу тебе підводити. От і добре, сказала Ельвіра. Бріджет перейшла на той бік замкової вулиці і Ельвіра штовхнула двері торгового підприємства «Болларда» і «Уітлі» – хазяїнів старовинної фірми, ювелірів та годинникарів. Усередині вулгарний інтер'єр і панувала тиша. Назустріч вийшов елегантний чоловік і спитав Ельвіру, чого їй треба. «Може, ви бачите містера Болларда?» «Містера Болларда? А хто його кличе?» «Міс Ельвіра Блейк». Чоловік пішов, а Ельвіра поволі приступила до прилавка, де під дзеркальним склом на приємної барви оксамиті блищали у всій своїй красі брошки, каблучки та браслети. Невдовзі з'явився містер Боллард, то був голова фірми «Літній Добродій» років за шістдесят. Він тепло привітав Ельвіру. «Ага!» «Міс Блейк, то ви у Лондоні. Дуже радий бачити вас. Чим можу прислужитися?» Ельвіра виняла гарного мініатюрного ручного годинника. «Цей годинник неправильно ходить. Чи не могли б ви його полагодити?» «О, так, певна річ. Це зовсім не важко. Містер Боллард узяв у неї годинника». На яку адресу я можу надіслати його? Ельвіра назвала адресу. І ще одне прохання, додала вона. Мій опікун, як ви знаєте, полковник Ласком. Так-так, певна річ. Він запитав мене, що мені подарувати на Різдво, сказала Ельвіра. Порадив прийти сюди і оглянути всілякі ювелірні вироби. Він спитав чи хотіла б я піти з ним, але я сказала, що спершу піду сама? Бо завжди вважала, що вдвох ходити не зовсім зручно. А ви, як гадаєте, я маю на увазі ціни і таке інше? «Так, певна річ. Це один бік проблеми», – сказав містер Боллард із властивим лихварям променистим усміхом. «То на що б ви хотіли поглянути, міс Блейк?» на брошки, Браслети, каблучки. Гадаю, найкраще б мені підійшла брошка, сказала Ельвіра. Але я хотіла б знати, чи можна мені подивитися кілька штук. Вона звела на нього благальний погляд. Він доброзичливо всміхнувся. Авжеж, авжеж. Мало приємного в тому, щоб зразу робити вибір, чи не так? Наступні п'ять хвилин минули у вельми приязній атмосфері. Містер Боллорд був дуже гречний. Він виймав вироби то з тої скриньки, то з іншої. На Оксамиті перед Ельвірою виросла купа брошок та браслетів. Іноді, приміряючи брошку чи кулон, вона поверталася, щоб глянути на себе в дзеркало. Нарешті досить непевно, Відклала на бік гарний мініатюрний браслет, невеликий діамантовий ручний годинник і дві брошки. «Ми візьмемо це до відома», – пообіцяв містер Боллард. «І тільки ну, полковник ласком буде в Лондоні, він, можливо, прийде до нас і вирішить сам, що вам подарувати». «Гадаю, так буде краще», – погодилась Ельвіра. «Тоді йому буде приємно» що він сам вибрав для мене подарунок, чи не так. Її блакитні очі некліпно вп'ялися в ювелірове лице. А хвилину тому ті самі блакитні прозорі очі відзначили час на годиннику. Було рівно двадцять п'ять хвилин на другу. З надвору почулося вищання гальм і гучний дівчачий зойк. Усі зразу ж несамохить повернулися до крамничних вікон, звернених на замкову вулицю. Ельвіра миттю сягнула рукою до прилавка, а потім стромила її до кишені свого добре пошитого пальта. Все було зроблено так легко і непомітно, що ніхто з присутніх не звернув на неї уваги. «Ну і ну!» Сказав містер Боллард, коли відірвав погляд від вікна. Ледь не потрапила під машину, дурне дівчисько. Хотіло перебігти дорогу. Ельвіра вже рушила до дверей. Вона зиркнула на свій ручний годинник і голосно скрикнула. О, Боже, я так затрималася, якби не спізнитися на приміський поїзд. Я вам така вдячна, містер Боллард. І не забудьте про ті чотири речі, які ми відібрали. А ще за хвилину вона вже була на вулиці, швидко, звернувши ліворуч, зупинилася під аркою взуттєвої крамниці. До неї підбігла захекана Бріджет. О. вигукнула Бріджет. Я страшенно злякалася. Думала задавить вже мене, до того ж я подерла пачохи. Нічого. Кинула Ельвіра і хутко подалася з подругою вулицею. Потім повернула праворуч. «Гайда! Ну як? Все гаразд?» Ельвіра застромила руку до кишені і показала на долоні діамант і сафіровий браслет. «О, Ельвіро! Як ти тільки наважилася!» «А тепер, Бріджит, тобі доведеться мати справу з тим ломбардом, що ми обрали». Піди і дізнайся, скільки ти можеш за це одержати. Проси сто. Гадаєш, припустімо, вони скажуть, я, я хочу сказати, може у них є список крадених речей? Не будь дуркою, як коштовності могли так швидко потрапити до цього списку? Пропажеш іще не помітили. О, Ельвіро, коли вони помітять пропажу, то подумають, а то й упевняться, що їх могла вкрасти саме ти. Ну і хай собі думають. Навряд чи вони так швидко впевняться. Та вони заявлять до поліції, і... Вона зупинилася, коли Ельвіра поволі похитала головою. Її тьмяне жовте волосся маяло на вітрі і ледь помітна загадкова посмішка трохи підіймала кутики рота. «Вони не підуть до поліції, Бріджет навіть якщо запідозрять мене. Чому ти так гадаєш? Я тобі вже казала, що одержу цілу купу грошей, коли мені виповниться 21 рік. Я зможу тоді купити в них багато коштовностей. Вони не вчинятимуть галосу. Тож іди і чим швидше одержуй гроші. Потім з'їздиш до аеропорту. «І візьмеш квиток. Я маю їхати до опрін'єра. І вже запізнююся на десять хвилин. Завтра вранці я буду в тебе о пів на одинадцяту». «О, Ельвіро, ти страшенно ризикуєш!» – простогнала Бріджет. Та Ельвіра вже гукала таксі. Міс Марпл вельми приємно провела час у крамниці фірми Робінсон і Клівер поряд з купівлею дорогого, проте чарівного простирадла, їй подобались тканини і прохолода ляних простирадл. Вона знайшла також задоволення у купівлі добротних скатертин із червоною торочкою. Далебі, нині так важко дістати путню скатертину. Натомість вам можуть запропонувати декоративні скатерки з ображенням ридиски вораків, або, або ейфелевої вежі, або Трафальгарського майдану, або ж безлічі апельсинів. По тому, як міс Марпл дала свою адресу в сільці Сент-Мері-Мід, вона знайшла підходящий автобус, який доправив її до військово-морського універсаму. Військовий універсам часто відвідувала колись тітка міс Марпл. Звісно, нині в нього зовсім інший вигляд. Міс Марпл згадала, як тітка Гелен знаходила в бакалійному відділі свою довірену особу і вигідно вмощувалась у фотелі в капелюшку та накидці, як вона завжди казала, з чорного попліну. Потім наставали довгі години за тища, коли ніхто не поспішав, і тітка Гелен думала про безліч усіляких бакалійних товарів, які належало купити про запас до самого Різдва і навіть Великодня. Молода Джоан не могла всидіти на місці, і її посилали розважитися до відділу скляного посуду. Покінчивши з купівлею, тітка Гелен заходжувалася без кінця розпитувати обраного нею продавця про його матір, жінку, молодшого сина та кульгаву невістку. А якщо був гарний, ясний ранок, тітка Гелен, звичайно, пропонувала жартівливо. Чи не бажає малятко поснідати? Далі вони Підіймалися ліфтом на четвертий поверх і снідали, а наостанці ласували полуничним морозивом, після чого купували півфунта найкращих шоколадних цукерок і їхали машиною на денну виставу. Звичайно, відтоді у військовому універсамі з'явилося багато чудових, різноманітних ліфтів. Фактично, вони цілком відрізнялися від ліфтів колишніх часів. Були гарніші, приємніші на вигляд. одначе з усмішкою та сумом, згадуючи минуле, міс Марпл не заперечувала чарів нашого часу. Як і досі, вона воліла снідати в ресторації. Уважно вивчаючи меню, вона глянула в залу, і злегка звела брови. Не може бути! Який незвичайний збіг! Тут була та сама жінка, яку вона зустріла тільки вчора, хоча бачила безліч її портретів на шпальтах газет у день перегонів на Бермудах, бачила її знімки поряд зі своїм літаком чи машиною. Учора вперше вона побачила її в натурі. І ось тепер як це частенько буває, знову зіткнулася з нею в найменш імовірному місці, бо ніяк не могла припустити, що без Седжвік так само снідатиме по військовому універсамі. Вона ані трохи не здивувалася б, уздрівши без Седжвік у якомусь кишлі в районі Сохо чи під чолом Лондонського оперового театру задягнену у вечірню сукню з діамантовою тіарою на голові. Що ж до військового універсаму, то він, на думку міс Марпл, був і завжди буде пов'язаний з військовими, з їхніми дружинами, дочками, тітками та бабусями. І все ж, Без Седжвік була саме тут. Вона, як завжди, мала вельми ошатний вигляд, у чорному дамському костюмі та сорочці смарагдової барви. Вона снідала за столиком з якимсь чоловіком. То був молодик із худорлявим яструбинним лицем, вбраний у чорну шкурятинку. Вони жваво про щось розмовляли, не дивлячись, підхоплювали виделкою кусень закуснем, наче геть байдужі до того, що їли. Може, це зустріч Закоханих? Так, цілком можливо. Чоловік, щоправда, був чи не на 15-20 років молодший за неї, але без Седжвік здавалася вельми привабливою жінкою. Міс Марпл уважно оглянула молодика і дійшла висновку, що він, як вона завжди казала, симпатичний хлопець. У неї також майнула думка, що у ньому... «Є щось неприємне. Схоже, на Гаррі Рассела», – сказала сама собі міс Марпл, як завжди, знайшовши прототип із минулих часів. «Нічого у ньому нема путящого, нічого доброго не обіцяє він тій, що поведеться з ним». «Вона не зважить на мою пораду», – подумала міс Марпл. «А я могла б таки порадити їй дещо» але любовні стосунки інших людей її не стосувалися. До того ж, без Седжвік зможе чудово подбати про себе сама, якщо справа дійде до кохання. Міс Марпл зітхнула, не квапом з'їла сніданок, і тут їй спало на думку відвідати паперову курамницю. Допитливість, яку вона воліла називати виявом цікавості, до справ сторонніх людей, безперечно була однією з прикметних рис міс Марпл. Умисне залишивши рукавички на столі, вона підвелася і рушила до каси, намагаючись пройти біля самого столика міс Седжвік. А сплативши рахунок, раптом похопилася, що забула рукавички, і подалася назад, аби забрати їх. Дорогою випадково впустила дамську торбинку та і Із неї повисипалися всілякі предмети. До неї на допомогу кинулась офіціантка. Міс Марпл довелося вдруге виказати крайню неуважність, впустивши мідяні монети і ключ. Усі ці хитрощі, хоч як і дрібні, усе ж виявилися не зовсім марні. А проте Найцікавіше було те, що ніхто з пари, що привернула до себе її уваги, не удостоїв навіть поглядом стару ростелепу, яка раз у раз упускала речі. Поки міс Марпл стояла, чекаючи на ліфт, до неї долетіли такі речення. «Яка очікується погода?» «Чудова. Без туману. Усе готове до відльоту в люцерн?» Так літак вилітає о 9:40. Ось і все, що вона почула за першим разом. Дорогою назад почула більше. Беседжвік сердито мовила: "Що вас змусило припхатися вчора у Бертрамі в готель? Вам не слід було сюди їхати, усе гаразд. Я спитав, чи зупинилося ви тут, а всі знають, що ми близькі друзі. Річ не в Бертрамів Бертрамі в готель" Підходить для мене, але не для вас. Ви тут наче біла ворона. Усі на вас дивляться. Ну і нехай. Ви справжній ідіот. Чому? Чому? У вас є на те причини? У вас є якась причина? Я знаю, ви... Заспокойтеся, Бес. Який же ви брехло? Це було все, що вона змогла почути. Але ця бесіда зацікавила її. Розділ сьомий. Увечері 19 листопада канонік пані Фазер раніше, як звичайно, закінчив обід у лондонському клубі. Поздоровкався з друзями, провів палкий диспут про точне датування собої Мертвого моря, а коли глянув на годинника, то побачив, що час йти, аби встигнути на літак до Люцерна. Коли він переходив залу, його привітав ще один друг. Доктор Віттакер, який весело сказав. «Якся маєте, пені Фазери, давно вас не бачив. Як пройшов Конгрес? Чи є цікаві дані? Гадаю, будуть? Як тільки, но, ну, повернетеся від тіля? Хіба не так? Ні-ні, я туди вирушаю. Вилітаю сьогодні ввечері. А, розумію. Відтакер ледь збентежився. А я гадав, конгрес закінчився сьогодні. Ні-ні, завтра, дев'ятнадцятого. Канонік Паніфазер виходив через двері, коли його приятель, проваджаючи його поглядом, кинув. Як же так, друже? Хіба сьогодні не дев'ятнадцяте? Одначі канонік Пеніфазер уже не чув його слів. Він сів у таксі на Пелмел і поїхав до Кенсінгтонського аеропорту. Того вечора там зібралася ціла юрба. Підійшовши нарешті до конторки, паніфазер вийняв квиток, паспорт та інші необхідні проїзні документи. Дівчина в конторці збиралася уже проштомпелювати їх, але раптом зупинилася. Даруйте, пане, здається, цей квиток не годиться. «Не годиться?» «Ні-ні, він цілком годящий. Рейс. Номер, пробачте, не вчитаю без окулярів. Номер сто чимось до Люцерна». «Пригляньтесь уважно до дати, пане. Середа, вісімнадцяте». «Так, звісно, сьогодні середа вісімнадцяте». «На жаль, пане, сьогодні дев'ятнадцяте». «Канонік був приголомшений». Він дістав із кишені книжечку-календарик і гарячково перегорнув сторінки. Нарешті впевнився сьогодні дев'ятнадцяте, літак, на який він хотів сісти, вилетів вчора. А це означає, це означає, о Боже, це означає, що конгрес у люцерні відбувся сьогодні глибоко пригнічений. Він некліпно дивився за бар'єр, але на нього натискали інші пасажири, і нещасного каноніка відштовхнули вбік. Він журливо стояв осторонь, стискаючи в руці непотрібного квитка. У голові снувалися всілякі можливі варіанти. Може, краще замінити квиток? Конференція фактично закінчилася. Початок вранці о десятій. Певно, саме це і мав на увазі Віттакер. Він гадав, що канонік Пеніфазер Уже побував на Конгресі. О Боже! О Боже! Правив сам до себе канонік Пеніфазер. Я все переплутав. Сумно та невесело дибав він Грязькою дорогою, яка мала вельми непривабливий вигляд. Плентуючись уздовж вулиці з саквояжем у руці, він знову і знову переживав те, що його спіткало. Нарешті виявив причину своєї помилки і сумно похитав головою. «Ну, погляньмо на годинника», сказав він сам собі. «Так, уже десята». «Що ж, Мабуть, треба підкріпитися. Дивно, подумалось йому, що він зовсім не голодний. Він сумно плентався кромвельським шосе, поки нарешті натрапив на ресторанчик, де частували індійськими стравами, присмаченими каррі. І хоча йому, як і раніше здавалося, ніби він зовсім не голодний, усе ж для піднесення духу годилося підживитися – після чого знайти готель. А втім, ні, цього робити не слід. Він же уже мав готель. Ну, звісно, зупинився в готелі Бертрама і забродював номер на чотири дні. Яке щастя! Неймовірне щастя! Отже, на нього чекав номер. Йому залишалося тільки попросити в конторці ключа, і тут на нього насунули нові спогади. Що ж за зарізяка у нього в кишені? Важка страх. Він сягнув рукою і вийняв один з тих великих масивних ключів, з допомогою яких готельні службовці намагалися відбити охоту своїм неуважним клієнтам забирати ключа з собою. Проте це не завадило Канонікові таки його прихопити». «Номер дев'ятнадцять», – зарадів Канонік. «Чудово! Просто щастя, що мені не треба шукати номера в готелі. Кажуть, у них зараз повно клієнтів. Так, сьогодні ввечері про це казав у клубі Едмондс. Він на силу знайшов вільний номер. Задоволений собою і тим, що вчасно подбав про те, щоб забронювати готельний номер, Канонік вийшов з індійського ресторану, не забувши сплатити рахунок, і знову подався вздовж Кромвилового шосе. Йому не хотілося їхати додому, не побувавши в Люцерні, і не обговоривши безлічі цікавих і актуальних проблем. У вічі йому впала афіша кінофільму «Єрихонські мури». Назва інтригувала. Варто оглянути, чи відповідає фільм біблійним легендам. Він купив квиток і зайшов до темної зали. Фільм йому сподобався, хоча здавалося, не мав ніякої причетності до біблійної історії. Навіть Христа не показали. Єрихонські мури символічно торкалися шлюбних обов'язків якоїсь дами. Після Безглічі їхніх порушень, видатна зірка зустріла наполегливого і енергійного героя, якого давно і таємно кохала, і вони вирішили спорудити мури, здатні витримати випробування часом. Цей фільм не призначався для старих священників, але канонікові Паніфазеру дуже сподобався. Він не був схожий на ті фільми, які часто дивився «Канонік». Тож йому здавалося, ніби завдяки мурам, він глибше пізнав життя. Фільм закінчився. Засвітилося світло. Прозвучав національний гімн, і «Канонік Пеніфазер», хитаючись, вийшов на вулицю. Осяяно неоновими рекламами. Трохи заспокоєний після пережитих цього вечора, сумних подій. А вечір стояв чудовий. Він подався до Бертрамового готелю, але помилково сів до автобуса, який повіз його в протилежний бік. Коли о півночі дістався готелю, той, який слід було сподіватися, вже поринув у сон. Ліфт стояв на горішньому поверсі, і канонік побрався вгору Сходами. Він підійшов до свого номера, встромив ключа в замок, розчинив двері і переступив поріг. «Боже мій, що це?» На нього дивилося дуло пістолета. Але надто пізно він його побачив. У голові загуло, з очей посипалися іскри, і все поринуло в морок». Розділ 8. Поштовий потяг мчав крізь ніч, чи певніше, крізь досвітню млу. Час від часу локомотив видавав жахливий застережний сигнал. Він гнав зі швидкістю понад 80 миль за годину і йшов точно за графіком. Та раптом завищали гальма, і потяг уповільнив хід. Він ішов усе тихіше і тихіше. Охоронець вихилив голову з вікна, помітив попереду червоний сигнал і потяг зупинився. Декотрі пасажири поприкидалися, а більшість іще спали. Якась стара пані, стурбована раптовою зупинкою, підчинила двері і визирнула в коридор. Трохи далі одні двері були відчинені. Старий священник із кучмою густого білого волосся дерся вгору з залізничного полотна. Вона подумала, що він допіру спускався на залізницю, щоб дізнатися, в чим річ. Ранкове повітря було чисте і прохолодне. У кінці коридору хтось промовив. Це лише сигнал. Стара вернулася до свого купе. І знову спробувала заснути. Віддалік на колії якийсь чоловік, махаючи ліхтарем, біг до потяга з блокпосту. Кочігар вийшов з локомотива. Охоронець, який теж зліз із потяга, подався слідом за ним. Підбіг чоловік з ліхтарем. Важко дихаючи, він безладно пробелькотів. Попереду жахлива історія. Товарняк зійшов з колії. Машиніст визирнув з кабіни. Потім спустився вниз і підійшов до інших. Кінець потяга шестеро чоловіків зійшли на насип і піднялися в останній вагон крізь відчинені для них двері. Їх зустріли шестеро пасажирів з різних вагонів. Потім, згідно з розробленим засталегідь планом, весь гурт пройшов до поштового вагона і відчепив його від потяга. Двоє людей у шоломах і з пістолетами в руках стали попереду і позаду вагона. Чоловік у залізничному мундирі рушив вагонними проходами потяга, що завмер на колії, діловито пояснюючи всім цікавим. Колія попереду закрита, затримка, мабуть, хвилин на десять, не більше. Він говорив спокійним, рівним тоном. Біля локомотива, Лежали зі зв'язаними руками та затичкою в роті машиніст і кочігар. Чоловік із ліхтарем гукнув. Тут усе гаразд. Охоронець лежав на насипі теж зі зв'язаними руками та затичкою в роті. Досвідчені грабіжники були майстрами своєї справи. Ще двоє лежали зв'язані на підлозі. Лантухи з поштою викинули на насип де їх підхопила решта грабіжників. Пасажири у своїх купе скаржилися одне одному, що залізниця вже не та, яка була раніше. Потім, коли вони знов готувалися до сну, нічну темряву розітнув рев автомобільної випускної труби. «Боже мій!» – пробурмотіла якась жінка. «Невже реактивний літак?» «Мабуть, швидкісна машина» рев ущух. На трасі за дев'ять миль від потяга, нескінченний потік нічних ваговозів уперто просувався на північ. Великий білий перегоновий автомобіль промчав повз них. За десять хвилин він з'їхав із траси. На гаражі біля звороту шляху висіло оголошення. Зачинено. Але велика брама Широко розчахнулася, пропустила білу машину всередину і знову зачинилася. Трійка чоловіків діяла швидко. За хвилину прикріплено нові номерні знаки. Шофер переодягся. Раніше він був убраний у білу баранячу куртку. Тепер же на ньому була чорна шкурятинка. Він знову виїхав за браму. Хвилини за три по його від'їзді на шлях виїхала стара Чортопхайка. За кермом сидів священник. Вона спроквола поповзла з вивистою вузькою дорогою. Великий автомобіль, що їхав сільською вулицею, порівнявся з Чортопхайкою, поставленою біля паркану, і притишив хід. Біля Чортопхайки стояв старий чоловік. Водій великого автомобіля Висунув голову Аварія? Вам допомогти? Буду вельми вдячний Не світяться фари Двоє водіїв Підійшли один до одного Прислухалися Усе ясно Різноманітні коштовності Коробки американського фасону Перемандрували з машини Марки Моріс У великий автомобіль Проїхавши Мелізодві Великий автомобіль звернув на нерівний путівець, який, як виявилося, вів до затилля великого міцного будинку. На подвір'ї був гараж, де стояв мерседес. Водій великого автомобіля відчинив ключем багажник, переклав туди коробки, знову сів у свою машину і поїхав. На сусідній фермі голосно проспівав. Розділ дев'ятий Ельвіра Блейк глянула на небо, задоволено відзначила, що ранок чудовий, і зайшла до телефонної будки. Накрутила номер помешкання Бріджет на майдані Онслоу. Почувши відповідь, сказала «Хеллоу, Бріджет!» «О, Ельвіро, це ти!» – почувся тривожний голос Бріджет. «Так. Ну як? Все гаразд?» «О, ні!» – склалася жахлива ситуація. «Твоя кузина, місіс Мельфорд, зателефонувала мамі вчора ввечері і говорила про мене. «Так, гадаю, я зробила добре, що зателефонувала їй під час ленчу, та їй, здається, стривожили твої зуби. Вона подумала, що в тебе з ними справді якийсь клопіт». Абсес або що. Тож сама зателефонувала Дантистові і, звичайно, дізналася, що ти в нього не була взагалі. Тоді вона зателефонувала мамі, а мама, як назле, зле була біля телефону. Ось чому я не встигла підійти перша. Природно, мама сказала, що нічого про це не знає, і що ти, певно, тут не зупинялася. Я не знала, що й казати. Що ж ти зробила? Вдала, ніби нічого про це не знала. Я тільки сказала, що ти, начебто, хотіла зустрітися з друзями в Уімблдоні. Чому саме в Уімблдоні? Це перше, що спало мені на думку. Ельвіра зітхнула. Ну що ж, доведеться щось вигадати. Є одна стара покоївка, яка живе в Уімблдоні. Уся ця метушня таку складню справу. Гадаю, кузина Мільфред не дозволить себе удурити і зателефонує до поліції. «Ти зараз туди їдеш? Тільки надвечір?» «Спершу маю залагодити силу справ. Ти була в Ірландії? Як там? Все гаразд?» «Я з'ясувала те, що хотіла. У тебе якийсь сумний голос? У мене гнитючий настрій. Чи можу я тобі чимось допомогти, Ельвіро?» Щось для тебе зробити Ніхто мені не допоможе Мушу зробити це сама Я сподівалася, що це неправда Але це правда Уявлення не маю, що ж тепер робити Тобі загрожує небезпека, Ельвіро? Не панікуй, Бріджет Мені треба бути насторожі Тай край, бути дуже обережною Так, тобі справді загрожує небезпека Трохи поміркувавши, Ельвіра сказала, «Сподіваюсь, це плід моєї уяви та й годі. Ельвіро, що ти збираєшся робити з тим браслетом? О, з ним усе гаразд. Мені обіцяли дати гроші, тож я зможу піти і, як це краще сказати, викупити його, а потім знову занести Болардові». «І ти гадаєш, вони не матимуть жодних претензій?» «Ні, мамо». «Це спральні. Вони кажуть, що ми цього простирадла не надсилали». «Добре, мамо, добре. Я скажу завідувачці. До побачення». На другому кінці дроту Ельвіра посміхнулася і поклала слухавку. Вона розчівнула гаманець, перелічила гроші, а монети, потрібні для автомата, поклала перед собою. Відтак знову почала телефонувати». Накрутивши номер, укинула у щілину потрібну кількість монет. Натиснула на кнопку «А». Трохи хвилюючись, сказала. «Хелло, кузино Мільфред!» «Так, це я. Дуже шкодую. Так, я знаю. Ну, я збиралася». «Так, то була чарівна стара Медді. Ти ж знаєш нашу стару мадмозель. Так, я написала листівку та забула вкинути у поштову скриньку Вона ще й тепер у мене в кишені Бач, вона не здужала І нікому було за неї доглянути Так, я збиралася піти до Бріджет Але мусила змінити плани Не розумію, звідки в тебе той лист Хтось, мабуть, переплутав Так, я все поясню, коли повернуся Так, сьогодні ввечері Ні, я зачекаю посидільницю, яка доглядає стару медді Ну, вона, звісно, не няня. Одна з тих, ну, ти ж знаєш, доглядальниць, які подають практичну допомогу. Ні, вона ні за що не піде до лікарні. Але мені справді прикро, кузино Мільфред. Мені справді, дуже і дуже прикро». Вона поклала слухавку і важко зітхнула. «Стільки доводиться всім брехати?» – прошепотіла сама собі. Вона вийшла з телефонної будки і машинально відзначила про себе заголовки газет, що впали їй у вічі. Велике погробування поїзда, поштовий вагон захопили бандити. Містер Боллард саме обслуговував клієнта, коли двері крамниці відчинилися. Він обернувся і побачив, як у торгову залу зайшла шановна Ельвіра Блейк. «Ні», – сказала вона продавцеві, коли той підійшов до неї. «Я зачекаю, поки звільниться містер Боллард». Невдовзі містер Боллард уладнав справу з клієнтом. І Ельвіра сіла на його місце. «Доброго ранку, містер Боллард», – привіталася вона. «Навряд, що ваш годинник був уже готовий, міс Ельвіро», – сказав містер Боллард. «О, «Справа не в годиннику», – сказала Ельвіра. «Я прийшла просити пробачення. Сталася жахлива річ. Вона розщепнула торбинку і добула невеличку коробочку, звідки витягла браслет із діамантами та сапфіром. Можливо, ви пам'ятаєте, як я прийшла до вас полагодити годинника і вибрала річ для різдвяного подарунка. У цей час на вулиці стався нещасний випадок. Хтось потрапив під машину чи ледве потрапив. Мабуть, я тримала браслет у руці і машинально поклала його до кишені. І лише сьогодні вранці його виявила. Тому-то я зразу ж кинулася до вас, щоб повернути його. Мені дуже шкода, містере Боллард. «Просто не знаю, як таке могло статися». «Ну що ж, у такому разі все гаразд, міс Ельвіро», – неквапливо промовив містер Боллард. «Ви, мабуть, подумали, що його вкрадено», – провадила Ельвіра. Її прозорі, блакитні очі уп'ялися в лихваря. «Ми виявили його пропажу», – відказав містер Боллард. «Дуже вам вдячний, міс Ельвіро» що ви так швидко повернули. Я просто вжахнулася, натрапивши на нього, сказала Ельвіра. Що ж, дуже вам вдячна, що ви такі гречні. Що й казати, трапляється багато дивних помилок, відзначив містер Болорд з усміхом притаманним лихварям. Не будемо про це говорити, не повторюйте помилок. Він засміявся, потішений вдалим жартом. «Боронь Боже!» – поквапливо сказала Ельвіра. «Надалі я буду дуже уважна!» Вона всміхнулася йому, повернулась і вийшла з крамниці. «Цікаво!» – сказав містер Боллард сам собі. «Просто таки цікаво!» Один з компаньйонів фірми, який стояв поблизу, підійшов до нього. — То вона справді його вкрала? — запитав він. — Безперечно, — відказав містер Боллард. — Але ж повернула, — зауважив його компаньон. — Так, повернула, — погодився містер Боллард. — Цього я справді не сподівався. — Тобто не сподівалися, що вона поверне браслет? — Так, так. Навіть якби вона його... «Не вкрала?» «Ви вірите її словам?» Доскіпувався його партнер, тобто, що вона випадково стромила його до кишені. «Гадаю, таке могло бути», замислено промовив містер Боллард. «А може це клептоманія?» «Може і клептоманія», погодився Боллард. «Десь найпевніш вона взяла його з наміром, та коли так...» То чому ж так швидко повернула? Дивно. Добре вже те, що ми не заявили в поліцію. Зізнаюся, мені кортіло. Знаю, знаю. Вам бракує мого досвіду. В таких випадках краще, звичайно, не заявляти. Тихо додав він. І все ж таки цікаво. Дуже цікаво. Між іншим, «Скільки їй років? Мабуть, 17 або вісімнадцять. Може, вона опинилася у скруті?» «Я гадав, ви скажете, що вона купається у золоті. Якщо ви багатий спадкоємець, то будете купатися у золоті», – сказав містер Боллард. «А якщо вам сімнадцять, то не завжди можна користуватися спадщиною». Розумієте, парадокс у тім, що спадкоємцеві дають менше грошей, ніж злидню. І це не завжди себе виправдовує. Що ж, мабуть, ми ніколи не з'ясуємо правди. Він знову поклав браслет у ту саму скриньку і закрив кришку. Розділ десятий Контори фірми Егертон, Форбс і Вільборо розташовувалися на Блумсбері, одному з тих респектабельних імпозантних майданів, в яких ще не торкнувся вітер змін. Їхні мідяні таблиці так стерлися від часу, що напис став нечітким. Фірма існувала сто з гаком років і значна частка її клієнтів належала до дрібної шляхти. У фірмі не було вже ні Форбса, ні Вілборо. Замість них були Аткінсони, батько і син. Проте, як і раніше, лишався ще Егертон, нащадок засновника фірми. Власне Егертон, чоловік, 52 років був радником кількох кількохвельможних родин, яких свого часу консультували його дід, дядько та батько. Зараз він сидів за великим із червоного дерева столом у своїй просторій кімнаті на першому поверсі. І чемно, але твердо розмовляв з якимсь дуже засмученим на вигляд клієнтом. Річард Еґертон був вродливий ставний чоловік, високий на зріст, із темним, трохи шпакуватим на скронях волоссям і пронизливими сірими очами. Його поради завжди були доречні, проте говорив він відверто, уникаючи манівців. «Щиро кажучи, – говорив він, – у тебе нема ніякого виправдання. І ті листи, які ти написав, теж не можуть бути виправданням. «Сподіваюсь, ти не думаєш?» – журливо пробурмотів Фредді. «Не думаю», – сказав Егертон. «Єдина надія – дійти по любовної згоди. Розумій це так. Ти повинен сам відшкодувати те, що підлягає суворому переслідуванню. Послухай, Річарде, це було б занадто. На столі в Егертона ледь чутно задзаленчало. Він нахмурився і взяв слухавку. Здається, я вже казав, мене не турбувати. У трубці почувся приглушений гомін голосів. Егертон сказав О, так, так. — Розумію. Попросіть її зачекати. — Послухай, Фреді, — сказав він. — Я знаю закони, а ти ні. Ти у великій скруті. Я постараюся зробити все можливе, аби допомогти тобі. Але це буде коштувати тобі чималих грошей, гадаю, не менше як 12.